А. М. Аркуш Макулатури. Щоб ти краще все зрозумів, ласкавий читач, треба тобі чітко і ясно розповісти, що й до чого. Кожному, хто хоч раз зупинявся в заїзді черівного містечка Зігардсвайлера, відразу ж траплялось почути про князя Іренея. Скажімо, якщо гість замовляв у господаря заїзду форель, яку в тій місцевості чудово готують, той, напевно, відповідав йому, «Слушно, добродію, наш вельможний князь теж залюбки їсть форель, і я можу приготувати вам цю смачну рибу саме так, як її готують при дворі». Але з найновіших географій, карт і статистичних відомостей Освічений мандрівник дізнавався лише, що містечко Зігартсвайлер разом із Гайерштайном і всіма околицями давно вже стало частиною великого герцогства, через яке той мандрівник саме проїздив. Тож він, напевне, неабияк дивувався, виявивши там вельможного князя і його двір. А справа ось у чому. Князь Іриней справді володарював колись у невеличкому симпатичному князівстві недалеко від Зігартсвайлера, а оскільки він з допомогою доброї підзорної труби міг з Бельведера свого замку в містечку, що стало його резиденцією, оглянути всі свої володіння – то ніколи не спускав з ока своїх любих підданців, знав і про всі радощі, і про всі прикрощі своєї країни. Будь-якої хвилини він міг довідатись, чи вродила у Петера пшениця у найдальшому кінці його володінь, і з таким самим успіхом подивитися, чи не ледачаться Ганс і Кунц доглядати свої виноградники – Кажуть, що князь Іреней згубив своє князівство, коли, гуляючи, перейшов кордон сусідньої держави. Воно в нього просто випало з кишені. Хто зна, це чи ні, відомо тільки напевне, що в новому, значно доповненому виданні «Опису того сусіднього герцогства» До його території долучені й дораховані володіння князя Іренея. Звільнений від тягаря керування князівством, він отримував з прибутків від колишніх своїх володінь досить щедру винагороду, яку йому й належало проїдати в чарівному зі Гарцвайлері. Крім тієї невеличкої країни, князь Іреней, Мав ще чималу суму готівкою, яку йому лишили неторканою, і таким чином він раптом з дрібного володаря обернувся в поважну приватну особу, що могла на свій смак і уподобання влаштовувати своє життя. Князь Іреней мав славу високовченого володаря, аматора наук і мистецтву. До цього ще треба додати, що тягар керування князівством часто здавався йому прикрим і обридливим. Казали навіть, начебто він колись був висловив у приємній віршованій формі романтичне бажання жити в іделічній самотині, відійшовши від справ. Над струмком, який жебонітиме, під вікнами, в маленькому будиночку серед хатніх тварин, Отже, слід було сподіватися, що тепер він, забувши про своє князювання, влаштує в себе домашній затишок, що неважко зробити заможній, незалежній приватній особі. Та ба вийшло зовсім інакше.